du god dräfton när alkoholien fanatte det, har att, att det, att det faller in på det hör det varför snaps var det ja. något ja. <laughs> inte inte inte inte, Nej, inte svenska jag, jag tar den tyska tyska varianten snaps ja och ja, ja förberätta lite historia eller lite eller har du? Nej, kör kör Jag har eh, två gigantiska listor. Mm. Ett vanligt mått var en jungfru som motsvarar eh, 8,2 centiliter. Fina. Ja. Men som försvann efter cirka 1850. Eh, I mitt i var det var standard snaps på restaurang 7,5 centiliter. Okay. Och en sexa det är ju... Det är mycket, alltså. Ja, jag undrar, alltså vad är det en snaps? Är det en trea? Fyra. Är det fyra? Nej, det, det kanske är en trea förresten. Jag var Två sådana innebar 15 centiliter och därmed var ranzonen i dåtidens alkohollagstiftning uppnådd. Du. Ja. När lagstiftningen senare ändrades 1955, avskaffade mot boken blev standardmåttet eh, 6 centiliter för en restaurangsnaps. Men det är... aldrig vi får mäta och kolla alltså. Men sen här är ju lite intressant En dansk snaps En, en lille en mm. Är mindre, i extrem fall Så lite som en centiliter Vi, Och där är Wikipedia då ja. Vilket i praktiken knappast är mer än Ett minimalt smart mm. Ja det är ju ja. fjötigt Ja men lite lite historier hur, hur mycket uppskattar du att den här lilla Som man har tagit på På pejlebar Men vad ska man nu Trea, fyra kanske Ja inte en fyra, det är inte, inte släpp. Det är sexa whisky, det är ganska mycket. Det beror på hur stora, eller hur, hur stora grad det är naturligtvis. Men hur, hur de är, alltså, en del är lite större, men det är så muss jag så att det, mm. det är så här klassiska restaurantligt. Jag har ju en sån här med. Som man kan se mycket. Ja, ja vi får kolla kåla det. Du hade någon gigantisk lyssär. Ja, jag har rankar om godaste snapsarna först och främst. Ja, jag har sen också. Jag, jag kan fylla på med min. Jag har en fem i topp där. Ja, eller rättare sagt de äckligaste snapsarna. Mm -hmm. Den äckligaste är nummer ett. Och så sen upp till godaste. Alltså, ettan är den bästa. Sämsta. Det är den äckligaste. Okej, okej. Okay, okay. okay. Så att den som, är, den som kommer nu är egentligen den bästa. Ja. ja. Då har vi skorna akvavit, platser Okej. Okay. Plats 10 O.P. Andersson. Mm -hmm. Och eh, plats 9 är Klockren. Plats 8 är Värmdö. Alltså, nu, mena, alltså, nu, nu måste vi stoppa. Nu måste vi dra i, i, i, i broms här. här. Nödbromsen. Nödbromsen. Så alltså, du menar att du har smakat av de här? Ä... Någon gång. <här> Någon gång. Mm -hmm. ja, okay. Sjuan är... Eh, Jag blev nu det. det den, jo, det är, en... det är kronvodka. Okay. Det blev en. Det här är nästan som Tolis på, ja. på Beatles. Nummer ja, sex, Renat. Nummer fem blev ju uh, Ute. Mm. Nummer fyra, Allboy. Nummer tre, uh, Taffel. För nummer två, gammeldansk och nummer ett, bästa droppar. Mm -hmm. Men Ål börjar förmodligen väcka för du dricker den. Nej, det var ju inte gott. Men det blev ju gott då liksom, efter ett tag han. En... Den, den, den jag fanns den Det var jätteäckligt först. Den finns ju på en podd. <laughs> ja. Om man kan brädda tillbaka. Det var väl. När var det? Var det 2014? Ja. 2014 Danmarks resan. Nio år sedan. Ja, då kan man lyssna på den. Eh... Mm. Och det var då? <gård> det var då du föddes. Ja, <tryck> Det var då. Det var då det föddes när jag drog till med Skårborg. Mm. Och den mm. den, den var det god Vad tyckte du om listan? Ja, bra, men det känns som att det hade varit inte du <gård> ah, Okej, okay, jag Snabbt. kanske inte det resmunkar alla ja. men de flesta. Eh, då kommer min fem i topp på bästa snabbsta. Ja. Mm. Och det del är liksom lika. På femte plats, O.P. Andersson. Okej. Okay. Mm. Fjärde plats, Gammeldansk. Du gillar den? Ja, ja. alltså... Jag tror att vi tog en Gammeldansk när på på Pärl Är Nej, inte jag tror jag. Inte du? Nej, du tog någon... Vitt. Eller, jämnvitt. Ja. En, Lille, en. Mm. en en Jag skulle gärna tycka det var gott Men jag smakar det, det inte var gott En liljen mm. ta, ta en liten <laughs> en, en etta mm. eh, Trea, då har vi ju Ålborg, mm. akvavit Två Skåna akvavit mm. Och sen Favoriten som är råpa. Nej, faktiskt inte Flädersnaps Jaha Krydgårdens Oj. Fläder är, är fint. Okej, du brukar köra den på midsommar? Ja, man, man brukar köpa så här små. Det finns ju mm. om det 12 eller 10 stycken. Mm. Små flaskor. Fläder är jättefint. fint. Mm. Men jag skulle komma till att... Eller har du gjort snaps någon gång? Nej, Nej jag är ju ingen snapsfan egentligen. Nej. Utom på Pajdebar. Ja. <laughs> jag, jag har gjort snaps mm. någon gång. Eh, ja, men som citronsnaps. Och, men, men dill. Jag drack en. Och det är en den goda egentligen. Eh, och det var en som hemma gjorde var i Skåne för massa år sedan. Mm. På en restaurang. Och det var en dillsnaps. Och fantastiskt god, alltså. Mm, okay. ja. Väldigt bra. Mm. Eh, sen har vi ju. Sådana här snapsar har ju många synonymer mm, det har jag också en tre <laughs> Jag har en 30 Ja, runt 30 topp mm, mm Jag har en tre topp Okej, okay. ja. vill du börja Ja, det kan börja äh, Bara en, en sak Som äh, Du kanske har med den Men jag vill bara påpeka att det inte är en snaps Utan mm. En jamare. Nu ska vi ta oss en jamare. Ja, den är med. Ja. Och att, att ta oss en jamare innebär att dricka ett glas jamaikarå. Ja. Okej. Det här okay. trodde jag var. Okej. Ja, ah. ja. Det är väldigt bra jag Ska ja. ta oss en jamare. Ja, ja. ja men min tre topp. Mm. Eh, Tredje plats, då har du ju... Annäms här uppe också. Var det nummer 9 eller nummer 10 i Modo? Nubben nubbe. börjar nubbe, nubbe, nubbe. eh, Andra plats är ju snabbs. Det mm. ordet. Och min favorit. Den ska börja, den ska börja. använda om du blir med i Det ska inte vara snacka. Jag vill ta en snaps till Utan man ska ju ta sig en pilliknarkare. Jag kan ha för bra, bra här. Pilliknarkare. Fan. Vad <laughs> Det är min 1 Ätta pilliknarkare jo men, jo, jo men det blir så förra, förra podden Med, med, med eh, K-hypotes Lasse Mörberg Ja, ja. ja det, det är bra vi, vi, vi, vi känner man här för mycket? Ja, pilliknarkare nummer ett mm. Nummer två, rackabajsare Ja det är bra Och Nummer tre En fuling mm -hmm. mm. Nummer fyra eh, det är så många här så att man Det var en sån där tolla När han skulle leta sina Beatles-låtar Ja Efter Exantor centimeter. Okej okay. Ful Nummer fem Har jag hoppat vid ett Snyting Nummer sex Jök Jök är bra Ja Nummer 7 äh, har vi ju så mycket som Nej men förrest Jamar det var fyra Det var högt upp där Men det var ju Det, det var inte riktigt En synonym Ja men nej Men det var liksom Jag trodde det var Hur skulle ta men Jo men jag det jag har alltid, jag har också trott Men eh, Wikipedia det är ju 7 Geting 8. Magborstar Magborstar, ja Nummer 9. Bläcka Men bläcka, det är som liksom en rejäl fylla Ja, men... ja. <laughs> <laughs> jag tror att det kan... Nummer 10. Pruttare Pruttare, ja Pruttare, oj vad mycket söderkokade över pruttare Och då känner jag även här då Nummer 11. Stänkare Ja Sen har vi stänkare bra. 12. Stäkare bra, men kanske lite utjagande. Ja, lite så. med mig, vad hette den grannen? 12. I fjalle. Slå fjall. Jag såg. Du tog den. Hoppsa. 13 <skratt> <-tänkt om>, jävel. 14 av ljuset. <skratt> klämta det. <skratt> jag klämper <är> bra. Nu är det jag tänkte bara, Och på appen läser vi Ståfjäll. Vi ska tag i en på. <skratt> <skratt> 15 Slamkrypare Jaha, nej, har jag hört. 16 knäpp. Ska knapp. Mm. 17 Uh, Tupp 18 Tupphjuck 18 pärla 19 Pärla känns snällt 19 lille Och då ska det inte vara en ensam till 20 tuting 21 ryss <tötting> <21. tötting> <tötting> <tötting> 22, hutt. Mm. Mm. 23 har vi ju så mycket som... Uh, fjäskare. 24, sängfösare. Sängfösare? Men, men alltså, är det är det en drink eller... Alltså, man sitter ju inte och, och, på kräftskivor och säger Nu tar vi så stängt sängfösare. Nej, det är väl det... Med en liten alkohol Lite ja. uh, Och sen har vi ju så mycket som uh... <laughs> Järn Som nu är 25 Och inte ens sagt Nej. Nej. 26 en Rattarattara 27 ja, Blingblån 28 Nubbe Blinbrann, ja. Och 29. Sup. Det ska vara kul, egentligen bara det där. Att, eh, du sa att du var 30. Äh, jag fick på 29. Okay. Jo, men att hur många skulle prata? Alltså? Ja, vi... I... Ah, vi kan ju ta. Nubbes Nej, vad var det? Jag hade du. Vad var det som du sa sist? Pirknarka. Nej, två då. Det tror inte jag hade. snaps. Snaps. Det var ju bara det var lagligt. Den får 930. Ja, men det var det vore kul att se hur många utav de där som skulle platsa in på söderkåkar. Sa jag förresten finger. Nej, 21. Okej. Okay. Det var det inte det kala jag ja, ett då. litet fingertyp. Ja. Ur hur många för det känns många av de där uttrycken används ju inte idag. Nej. Kanske av någon väldigt gammal södergubbe. Mm. Fjällor om man inte har toftar i den ja. tupp, Inte tupp, eller ryssan. Tupp, duck. Rätt, tupp, Ja. Eh, du vet så ju att. att eh, ja, men när man, tar, när man tar den första snapsen. Ja. Då tar man ju hela. Andra snapsen. Har Ja. Tredje. Då är det kvar. Jo. Nej, nej men alltså, så tydligen så är det liksom att första det är hela andra snapsen som man tar och det är liksom inte att man dricker på halva det har jag trott. Ja, jag. Eh, tersen heter heter inte det. Aha. Sen är det kvarten, kvinten, sexten, septen. Oh, fy väldigt gott. Septen är inpats också finsk sexan, mm. Sen är det rivan. Räfflan Rännan Smuttan Är det nummerordningen här? Ja, Smuttan Smuttans unge kommer jag säga Sen är det Lilla Manasse Lilla Manasses broder Vad <laughs> är uppe då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 uppe i 14 Och sen kommer det 15 droppar 16 mm. Kreaturens Återuppståndelse Och sen är det 17 eh, Professorsklagan Absolut sista super Och den sista heter Ett evigt liv, då var uppe i 18 snabbsar den, död, den döda död Den bleka dödens dryck Fy fan vad stod det till Kost. Jag kan tänka mig att den så här Chalmers Eller såhär KTH snubbar Kan det där utan till Och då ja, ja. sitter de här in overorderna Fråga Edvid om, om man om de har kört det där racet. Hur, hur långt han kan så är det intressant ja. att veta. Nej men tänkte du. Om man har kört på en sån här kårfäst. Ja det tar vi. Vad var det? Femtonde. Hörde du. Vi eh... tar en liten bara. Mm. Nu har du alltså hällt upp en sexa här. Och det här. Den är ju dubbelt så stor som den i var. Ja det måste vara en trea man har på. Ja. kör det här så snabbt måste jag... Titta ja, och... Kan du svepa sådana? Ja, det kan man kanske. Nu. Då kommer man in i. Gott om en fan! <här> Sätt va. Oj! Och vad hör snapsar till om inte snabbt? Snabbt visar jag får en liten tre här bara. Astrid. jag tänkte att jag, jag ska bara hitta... Vi med en som heter eh, Två gånger sju och en halv mm. Melodi så är ju Vad heter det? en gammal uppe på denna vita äng Utbarkt. Lambert Walk heter den mm. eh, Vad ska vi se den där vad man hittar? Ja, det, ja, det blir en träklart Två gånger sju och en halv är en kan vi skilja på tak och koll. Två gånger 5, och 7. sju, hur i helvete räknar du? Då, då. Ja. Eh, sen har vi, har vi en som heter Borta bra men hemmabränt. <skratt> Mycket bra. det är ju melodin. som du känner gärna här. Jag kör den bara. Jag kör den här kapella bara. Mm. Äh, här är grabbarna som har Fyra dunkar kvar Som vi har ut av vår far Nu ska vi ha kul Inga järnceller finns mer Minus Minnesluckorna blir fer, fler Synen minskar, ingen ser Nu ska vi ha kul mm. Var det Hilda hörda? Nej, det här var ju vårat gäng Jaha Sen har vi den här, kan jag se ja, Den här är väldigt ekivok så ja. Den här heter uh, Alborg Dild visan. Alltså ett oimpat, det så uh -huh. För så tydligen så, så, såg jag att eh, Om det är dild så är det dild på danska <tryckligt> <tryckligt> <tryckligt> När fruga får en dildo så blir hon väldigt pilsk Och det är mycket trevligare Trevligare än när hon är trillsk när jag vill dricka olbor med smaken utav din Det är mycket bättre än att vara skill Hejs, Hejsan, snoppsan, fall och säg ju bra När <låder> båda två får som de vill så, så, så går det hörra. Hejsan, snoppsan, fall och säg ju bra När <låder> båda två får som de vill så går det riktigt bra Hurra <låder> Ja, jag, jag, jag, jag tänkte här När jag börjar sjunga fel Inga järnkällor finns med lucken blir fel Synen minskar ja. Ja. Så sjunger man fel Jag kan två också Tror Jag jag gillar inte klockor Men jag dricker i här Skål Och så när hela går Och halvan åker radiobil Skål Och så har du den här, den här Huddinge, tullinge, tumba, huddinge, tullinge, tumba, huddinge, tullinge, tumba. Nästa. Hjärna. Den är jävligt bra. Ja, den är bra. Sen har du den här... Du har den här... Tänk om jag hade dina hubbet i snöre i halsen. Jag skulle dra den upp och ner, det skulle kännas så många fler. Och var otäckt eh, Umeå universitet uh, fester och sånt där. Den brukar vi ja ju... ja är nej nej som vi kan liksom. Mm. Ja, det är dags för en lottlottning. Ja, mm .Yeah. du drar. Bra med lite musik du också brung jag fan Nej Men jag tog ju på telefon. Ja, Då vi vi lottar i framsnapsen. Då ska vi se på lappen läser jag. båttermer båttermer Har vi haft en båt? Båttärmer. <laughs> Har vi haft någon? Nej, äh, för lite. Så det var bra. För lite, för lite båt. ja äh, men då, då blir det nästa ja. gång. Från det ena till det andra. <laughs> <laughs> ja. ja då. Tack hej.